Saioko epaia eman aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuegu, txapelketan eta antolakuntzan parte hartu duzuen ohi. Zue guztiak posible egiten duzu txapelketa parte hartzaile hau. Tan nola ez, entzulegi izan zareten ohi. Zue gabe etzen posible izango gaurko saio hau eta txapelketa hau. Denak zaete garrantzitsuak eskerrik asko. Jakintza zue arabakotxapelketa.org webgunean saio guztien argazkiak eta bideoak aurkituko dituzuela. Tago finalaren eguna. Martxoak ogeita lau, larunbata, Aramaion. Autobusa doainek izango da eta sarrerak salgai daude arabakotxapelketa.org webgunean. Gasteizko amaia zentroan eta Aramaioko Eki Tabernan. Eh, epai maiak epaia ekartzeko zain nago, eta bitartean, ba, denok zain. Lasai etxoingo diegu. Badirudi mesedes Badirudi eh, gogoz gelditu direla ta librean puntuka egingo digute espaila eman bitartean Ainoa izan dugu, gaur hemen izarra, gaur hemen izarra. Zuen taldean bazen, ainoan beharra. Irakas leona dauka, dute zan beharra. Berak erakutsit dit, aizuz zer den garra. Ainoaren gorputza baide la sugarra Ainoaren gorputza baide la sugarra Gorputz onen kontura amaika istripu amaika istripu Amurrio kolapsatuta beraz egin kontu Guere izango gera horrezen testigu. Gidariak egingo dute bat delitu. <gülüyor> Ez dakit ni horretaz norleiken arritu. Ez dakit ni horretaz norleiken arritu. Jakin nahi ez dela, gorputza bakarrik, gorputza bakarrik. Hori ahi ez egoen, ba esan beharrik. Esan duzuta ez da, izan nahi nalperrik. Aiar aldean da, zu bezain printxezik baina zure irrigabe ez dago izarrik, baina zure irrigabe ez dago izarrik. Zekristo epaileak fumatu tal daude, fumatu tal daude, hortxe gelditu dira orain bare, bare, Igual egin nahi zuten, kakiturrin alde. Hainbeste kantatuta, gukobratu gabe. Egingo gotegera, puntu hoien jabe. Egingo gotegera, puntu hoien jabe. Maion Heinley me Asiaiatruasa mena jatruasa Zurekin egiteko ez daukatterraza. Ni hori ulertzeko zabiaez naizka pasa. Nik ez dut bate ulertzen Xabiden Frantsesa. <risa> jasoko duzu berriz Kriston kalabaza, jasoko duzu berriz. Kriston kalabaza Orise oria alsen francesa edo esperantoa edo esperantoa Munduan ibiltzeko niretsan nahikoa Mena sortan esbota zure asken tantoa Hori euskalkia da, kakiturrikoa. Ola izan dezakegu kriston eksitoa. Ola izan dezakegu kriston eksitoa. Esan nahi nun guztio, gaur zailkatzeko, gaur zailkatzeko. Unai estriptiz egin puntuak lortzeko. Hori izan liteke gure kalterako. Abizatu favorez, ni tapatzeko. Esan puntuazioa, orain txetarteko. Esan puntuazioa, orain txetarteko. Bueno, asiere karri, pare bat zerbeza, pare bat zerbeza. Nire koktel bat, ez dalna izprintseza. Hain beste lan eginda daukau estresa. Ka daukate, ukate Kristoren pereza. Puntua sillon berri horrek eman beza. Puntua sillon berri honek eman beza.